Утім до вечора нас так ніхто і не підібрав. Смеркалося. Над горами кублилися щільні хмари. Ніч мала бути темною. До всього на одному з перевалів, через який переповзало високогірне шосе, здійнявся холодний вітер. Стомлені й розгублені ми. Зісковзнули в першу ліпшу придорожню улоговину, щоб віддихатися і трохи зігрітися. «Якщо найближчим часом ми не знайдемо, де заночувати, – почав Тьомик, то спатимемо під відкритим небом, – єхидно обірвав я товариша. Так, наче я не розумію, чувак. Я й сам чудово тямив. Що ловити машину в пітьмі посеред покрученого серпантину справа марна. Крім того, спостерігаючи непривітну сірість неба над головою та темінь Крутобоких андійських ущелин, я відчував, що після заходу сонця. Насогорне така непроникна пітьма, що й кроку не можна буде ступити без того, щоб не протаранити лобом яке-небудь дерево. От і сидітимемо тоді з напарником, наче у негра в... ну, самі знаєте де. Попри все, я не міг нічого придумати, щоб якось зарадити ситуацію. Ми ставбичили в темряві посеред гір, нас поволі обволікало темрява, із хмар, що чебиряли зовсім низько, над скелями сочився неприємний дощик, непомітно накачуючи водою одяг та волосся. Крижаний пронизливо вітер з сердитим свистом ковзав по схилах гір затягуючи нічний холод із гранітно-чорних небес у долину Кіто, що лишилось далеко за нашими спинами. Аж раптом Тьомик промовив. «Чувак, я знаю, де ми можемо переночувати!» І тицьнув пальцем кудись у простір поміж деревами. Я спрямував погляд туди, куди показував друзяка, і від здивування аж присмокнув язиком. Неподалік, якраз там, де кінчалась улоговина, стояла невелика дерев'яна церковка. Спочатку я, пригадую, навіть зрадів і весело вигукнув Круто, якщо є церква, значить, десь зовсім поряд має бути селище. Одночі напарник захитав головою і, обгледівши небо, яке мить більше не чорнотою, стурбовано бувкнув. Навряд чи ми встигнемо його розшукати. Я говорив про те, що нам, мабуть, краще переночувати в божниці. Ні, я весь прибляк і скоцюрбився. Максе, ні за що, чувак. За все своє життя я навідувався до церкви три, ну, максимум чотири рази. Та й то з великою неохотою. Переважно мене тягли туди силоміці. То на христини до кумів, то яйця на Пасху святити, то ще на якусь шоу-програму. При цьому ще жодного разу я не переступав поріг божниці сам. Повірте, сам я навіть не наближаюся до церкви. З таким вишуканим і розмаїтим житейським резюме, а воно, оце моє резюме, безперечно, вже давно лежить на видному місці в Небесній канцелярі. Я чудово розумів, що задля власної ж безпеки Мені можна вступати у Дім Божий тільки під прикриттям численного і добре висповіданого натовпу. Всі ті три чи, можливо, чотири рази, коли мені доводилося заходити до церкви, я шукав перед входом яку-небудь наскрізь постарілу бабусю, Таку щоб як кульбабка двох неразок і зразу на той світ прости Господи. Такі кульбабки тільки про каяття і покуту думають. І я уповав на те, що Боженька не ризикне лупонути мене блискавкою, щоб бува не промахнутися і ненароком не порішити ні зацапову душу яку-небудь ревну праведницю, облюбувавши підходящу бабусю, я прилипав до неї, мов присоска, і не відходив ні на крок до самого завершення служби. Думайте, що хочете, але я знав одне – заходити в церкву разом із Тьомиком? Це все одно, що лізти в басейн з крокодилами, яких півроку тримали на одному хлібі та воді, або, скажімо, застромлювати руку – кубло гримучих змій. Я не вірю, що Боженька пропустить таку лепську нагоду проявити свій праведний гнів і не підсмалить нам, дубці. Я туди не піду. Ще раз обнародував свою позицію. Чувак, Тьомик злився, у нас немає ні карти, ні грошей, аби спинитися на ніч у якомусь мотелі. Насувається буря, мені холодно хочеться спати. А ось ця капличка – єдина будівля, яка трапилась нам за останні десять кілометрів. Ти як хочеш, але я не збираюсь всю ніч мокнути під дощами і схопити запалені легень через те, що ти боїшся осквернити своєю присутністю священну оселю. Я й сам, скажи, натрусився від холоду, а тому розумів, що напарник має рацію, але пересилити себе не міг. Так і стояв на місці, не рухаючись. Тьомик не полишав надії мене переконати. Крім того, Макса, це ж... Це Католицька церква, а ми з тобою православні. І що? Я думаю, наші архангели не ризикнуть мочити тебе на чужій території. Ляскаючи руками по плечах, я замахав головою, мовляв, даний аргумент вельми слабкий і непевний. І взагалі чувак Стояв на своєму Тьомик. «Божниця ж недобудована! А недобудована церква – не церква, правильно я кажу?» Я уважніше придивився до будівлі, яка вже майже повністю розчинилася у густій при західній тініві. Здається, вона дійсно незавершена – Тож останній доказ видався мені цілком резонним. Ну, добре, врешті-решт, здався я, але пообіцяй мені, друже, коли раптом щось станеться, хех, ну, не знаю. Скажімо, почнеться щось підозріле, ми зразу підриваємось і тікаємо звідтіля нахрін. Окей? Обіцяю, чувак, а тепер ходімо швидше, бо я скоро вріжу дуба від холоднечі.